Розділ 8. Знак скінченності. Частина перша. Прокинувшись наступного дня, Юрій уперше за багато років відчув моторошно-холодний, болючий і по-справжньому живий людський страх. Але злякався, він не за себе. Цей страх приходить лише як насниться близька людина. У вісні йому примарилась Ештон, мертвою. Коли ж повернувся до тями, з дивним полегшенням побачив у своєму помешканні старого гендляра. Той сидів у кріслі посеред запалюженої кімнати, осяяний променями ранкового сонця, і розстирав свою кульгаву ногу, котра зазвичай ще на переміну погоди. Іншою рукою притримував стару рушницю. Що стриміла навскоси поряд із просидженим кріслом, в якому він облаштувався. Це робило його схожим на вицвілого ковбоя з раритетних вестернів середини минулого століття, котрі досі час від часу демонструвалися в приватних ретро кінотеатрах. Проспався? непривітно глипнув на Юрія, підхопив рушницю, вправно звів спусковий гачок. Вибачай! Кави з круасанами нема. Добре, що хоч ти є. Той повільно звівся з підлоги, подумки прогнав від себе скривавлені рештки нічних страхіть. Не одягаючись і не звертаючи увагу на зброю в руках непроханого гостя, попрямував до ванної. Роблю, що хочу. Старий не зводив із нього прицілу рушниці й чіпкого до погляду. «Хата моя. Не забувай про це. І все, що в хаті, також моє». «Скільки?» – кинув Юрій звичне питання. І, не дочікуючи відповіді, переступив поріг в ванної, грюкнув за собою дверима. Гендляр важко здійнявся з крісла, посунув слід за ним, зупинився перед зачиненими дверима. «Сперся на рушницю, як на ціпок. Прислухався». «Знаєш, ти ніколи мені не подобався!» Почав щойно за дверима ванної зашелестів шум у вімкненої води. «Але хату я тобі здавав, бо в мене добре серце, та й гроші ніколи не завадять. Проте від сьогодні умови змінюються. Не треба грошей. Я знаю, хто ти. Якщо хочеш далі терлуватися в моїй хаті, Будеш надавати мені своє тіло в користування. Щомісяця. На один вікенд. Юрій завмер під крижаними струменнями води. Ну і що ти з ним робитимеш? На якусь хвилину за дверима настала тиша. Вочевидь гендляр наяви як засумнівався, чи розповідати заручникові про свої величні плани. «Я спатиму з жінкою», – зрештою зізнався. Власної в мене нема, тож я подамся в нічний клуб і знайду там найліпшу кралю. Білявку, дам їй грошей, скільки скаже, і злягатимуся з нею цілісіньку ніч до світанку. А в своєму тілі чого ж не злягаєшся? Недобре всміхнувся Юрій, вимкнув воду і потягнувся за рушником. Боїшся, їй не сподобатись? Гендляр зміряв зачинені двері неприязним поглядом. «Я ділова людина. У мене серйозний бізнес. І він, щоб ти знав, процвітає. А коли твій бізнес процвітає, в тебе з'являються вороги. Усі хочуть мій бізнес. Букмекерська контора – це тобі не аби що. Словом, ошукані клієнти відлупцювали так, що два місяці ходити не міг. Кістки з часом зрослися, а те, що поміж ніг, словом, там уже нічого не працює. Тож давай сюди тіло, або вимітайся. Юрій вийшов із ванної. Він міг би легко розправитися з набридливим гендлярем і забути про нього раз і назавжди. Але не зробив цього. А навіщо чекати до вихідних? Раптом пристав, на гендлерову пропозицію тимчасово помінятися з ним тілами. Можна й сьогодні, у вівторок? На мить розгубився старий. Тобі чимось не догодили вівторки? підступно поцікавився Юрій. Шкода, бо я знаю одну нічогеньку місцинку, де саме по вівторках збираються найроскішніші шльондри, і всі, як одна, білявки. У примружених довіри очицях старого спалахнув хтивий вогник. «Сьогодні то й сьогодні», – квапливо погодився він. «Тільки ж гляди, щоб завтра на ранок повернув мені тіло. У мене серйозний бізнес». Юрій лише посміхнувся. Кожен жив про людське око у власному тілі, а грішити вибирався в чужому. І він зараз не був винятком. А кульгавий гендляр сам того не сподіваючись просто полегшив йому завдання. Адже за годину мав розпочатися аукціон, на котрому піде з молотка тіло Ештон. Прийом заявок завершувався за 45 хвилин. Юрій знав, станом на сьогодні до корпорації надійшло 327 заявок для участі в торгах. Він ще раз зачекав із півгодинки і останньої аукціонери аукціонники отримали 328-му заявку. Від такого собі Соломона Гоймана, що мав 83 роки, букмекерську контору, купу заощаджень у різних банках та поза ними. Корпорація ретельно перевіряла платоспроможність потенційних замовників. А на схилі віку раптом задумав оселитися у жіночому тілі. Це неабияк розвеселило аукціонників Однак відмовити йому в реєстрації законних підстав вони не побачили. І Соломон Гойман зухвало переміг у торгах, стрімко обігнавши при цьому інших 327 претендентів, котрі один за одним посходили з дистанцій, в тому числі і зламаних сірників, та пехато-рейтинговий телеканал, що представляв інтереси осяйної Анжеліки Фелон. Вправні аукціоники тут не стримали посмішки. За тіло дівчини з купом у гендляреві довелося викласти всі свої статки. Коли ж їх не вистачило, Анжеліка боролася до останнього. На його рахунок блискавично надійшли нові кошти, надходження яких ніхто не знав, але це не завадило корпорації прийняти їх, однак своє дорогоцінне надбання покупець мав отримати лише наступного дня. Юрія насторожило таке нововведення. Проте вплинути на нього у чужому тілі він зараз ніяк не міг. Знову пригадався лихий вранішній сон. Та він рішуче спровадив з думок недобрі перечуття. Слід було діяти за планом. Тож за кілька годин після завершення аукціону біля воріт каторжної в'язниці штату Орегон зупинився червоний розхитаний пікап із перекошеними й забризканими грязюкою номерами. За керма вибрався той самий старий гендляр. Припадаючи на праву ногу, побрів до входу. Вартовий на першому контрольно-пропускному пункті глянув у список відвідувань на сьогодні, де було вказано, що до однієї з ув'язнених у спеціалізованому відсіку, призначеному для потреб корпорації «Тіло ТМ», має приїхати старенький батько. Змірявши Соломона Гоймана поблажливим поглядом, він перевірив у нього документи і впустив на територію. Там кволий гендляр пройшов усі стандартні процедури перевірок і дізнань. Лише іноді, узиваючись до працівників буцигарні старим добрим матюком, коли вже не узватися не було як, бо стандартні процедури передбачали неабиякі приниження, в тому числі і людської честі та гідності. Тож мовчазна покора викликала б куди більше підозр. Коли ж найвий відвідувач постав перед очима кремезного охоронця, що обслуговував секцію Іванки, той не зміг приховати розчарування. Цигарки девакуватого лікаря неабияк припали йому до смаку. Іноді, це було краще, ніж секс. Та що там? Навіть краще, ніж усі ті зустрічі випускників разом узяти. Тож охоронець не виключав подальшої співпраці з Юрієм і дещо засмутився, побачивши замість нього незнайомого старого пердуна. Цього разу Іванку заселили для побачення до тіла молодої, доволі привабливої дівчини. Але вивезли її в інвалідному кріслі, у дівчини не було ніг. Вони завжди знаходять нові способи знущань. Гірко всміхнулася Іванка, враз упізнавши Юрія. У цього тіла відтяті ноги, але я їх відчуваю. Він так само посміхнувся їй у відповідь. «Ну то я теж сьогодні не виглядаю, як містер Всесвіт». «Ти зробиш це заради мене?» – здригнулася дівчина. Щоб я не почувалася такою потворою У твоїх очах Ти ніколи не була для мене потворою Ніхто не здатен тебе нею зробити Попри той біль Що вони тобі завдавали Сьогодні це все скінчиться Намить він замовк А потім Долаючи болісне відчуття провини Тихо промовив Я кохаю тебе Опісля того зізнання Юрія в тілі незугарного гендляра признав і ласий до співпраці охоронець, що непорушно стовбичив біля дверей, бо ж цього непідкупленого разу вони говорили англійською. До горлянки йому знову підступив млоїстий клубок нудоти, та охоронець швидко дав собі раду. «Десять блоків цигарок, або хрін звідси вийдеш, розумнику». Зухвало заявив він, поклавши руку на ремінь із табельною зброєю. Здавалося, Юрій тільки цього і чекав. «Ходи нас сюди!» Неголосно попрохав він. «Будемо домовлятися!» Схоже, вони таки знайшли спільну мову. Бо щойно скінчився відведений для побачення час, кремезний охоронець чинно супроводив старого на вихід. Підтвердив – Вищому керівництву по рації, що зустріч, як завжди, минула без ексцесів. Щоправда, біля останнього турнікета цигарку не запалив. Його раптом відвернули від цигарок. Просто стояв і дивився вслід Юрію. Як згодом відзначили колеги, до кінця зміни він поводився трохи дивно. Втім, тоді цьому ніхто не надав значення. А наступного ранку, здавши чергування і табельну зброю, Тюремний охоронець поїхав не в свою холостяцьку домівку – до пива, фастфуду і телевізора, а прямісінько – до осередку клініки «Тіло ТМ». Що йому там знадобилося, ніхто не знав. Частина друга А Юрій до ранку мав ще багато справ. Того ж таки вечора належало пройтися нічними клубами – розшукати старого гендляра і видерти його з обіймів у подобаної білявки, аби повернутися в своє тіло. На ранок він мав намір так само завітати до клініки, де в горішніх апартаментах його це ештон, а на підземній парковці – тюремний охоронець. Однак шукати гендляра не було потреби. Щойно Юрій переступив поріг свого найменого помешкання, Соломон Гойман – Уже чекав на нього, як завжди, відчинивши двері власним ключем. Підлога була рясно поплямована краплями крові. У чужому тілі зі старим трапилося щось недобре. Юрій застиг. Тепер він не уявляв, чого має сподіватися. «Поверни мені моє тіло!» Заверещав гендляр, зірвавшись кремезною статурою Юрія зі свого улюбленого крісла затискаючи пальцями вогнепальну рану на його правому передпліччі. Коли ми домовилися про угоду, ти не казав, що на тебе шукає вся поліція міста. Чорт, як же боляче! У твоєму довбаному тілі мене підстрелили, заледве встиг утекти. Бо хто ж повірить бідулашному Соломону Гойману? Це так ти собі спланував? «Поверни мені моє тіло!» «Чекай!» Юрій підступив на крок, мало не посковзнувся на крові. «Мене шукає вся поліція міста?» «О, тільки не кажи! Я не знав! Ти ж і не маніяк-убивця, що порішив усіх тих нещасних жінок. Думав, ніхто не дізнається?» І знову «Поверни мені моє тіло!» Десь відлинули поліцейські сирени. Юрій знав, хвилин за двадцять, якщо не раніше, вони будуть тут. Він підступив до гендляра. Дай спочатку огляну рану. Коли ж озброєні до зубів полісмени таки вдерлися у захаращене всіляким непотребом помешкання, що тулилося на другому поверсі пошарпаної негодами, і неоковирно розмальованої графістами старої будівлі на покривавленій підлозі, вони побачили знесилене тіло старезного, заледве живого діда, котрий кричав, що його звати Соломон Гойман. І він здається. Більше в квартирі не виявилося нікого. Юрій зачаївся у дворі. Скориставшись тим, що більшість копів помчали нагору, Інші ж розійшлися довкола будинку, аби взяти його в кільце. Він ковзнув за кермо однієї із поліцейських машин, де запримітив ключі, і щосили рванув із двору. Прострелене перед пліччя щеміло й пекло вогнем. Хоч витягти кулю і зупинити кров йому таки вдалося. Зненацька озвався його мобільний телефон, необачно забутий у кишені. Не скидаючи швидкості, Юрій перетнув перехрестя і пірнув у непримітний завулок ліворуч. Вихопив телефон, аби зараз же його позбутися. Дзвонив його друг Бен. «Не приходь до клініки. Ти більше не головний лікар». Швидко заговорив він. Щойно Юрій прийняв дзвінок. «Тут був Джек Донован із ордером на твій арешт. Вони зробили з тебе убивцю тих жінок. Корпорація відреклася від тебе». «Он як? І хто ж у нас тепер головний лікар?» «Бен» важко перевів подих. «І я не мав вибору. Ти не уявляєш, що в нас тут коїться?» Юрій відчув, як всередині все стислося від недоброго перечуття. «Що заштон? Забудь про неї. За аукціону її діло купив якийсь старий збочинець. Але корпорація хоче, аби воно дісталося Анжеліці Фелон». Вони влаштують старому нещасний випадок, визнають угоду недійсною і перепродадуть, Ештон. Стривай. То був ти? Неважливо. Я проситиму тебе про дещо, мене. Зробиш? Я і так ризикнув усім, щоб подзвонити тобі. Обурено вигукнув афроамериканець. Корпорація не знає жалю. Гадаєш? Тебе одного катували? Свого часу я прийшов крізь таке, що тобі й не снилося. Тож, будь ласка, не треба мене ні про що просити. Хіба не досить того, що я тебе попередив?» Юрій набрав у легені якомога більше повітря, аби сказати наступне слово. «Завтра вранці я приїду до клініки. Ти маєш впустити мене і піти геть. Я каменя на камені не залишу від клініки, тож краще тобі в цей час бути подалі звідти. На мить у слухавці запала тиша. Сподіваюся, ти жартуєш? Пошипки озвався Бен. Це велетенська корпорація, якій підпорядковуються всі капітали спецслужби світу. Ти не здолаєш її самотужки. Я знаю, видихнув Юрій. Тому прошу твоєї допомоги. Ти можеш відмовитись. Або ж допомогти мені. Обирай. Ні, старий. Вочевидь, то було чи не найважче рішення в його житті. Тут я тобі не допомагатиму. На відміну від тебе, мені все ще є, що втрачати. Вони однаково вб'ють їх, Бене. Афроамериканець завмер. Юрій говорив про його дітей душі котрих досі були заставою в моторошній угоді купівлі-продажу його вірності. Не прощаючись, Бен кинув слухавку. Юрій залишився сам. Ніби заганяючи безсилу злість, він жбурнув телефон у вікно, і різко розвернувшись, виїхав із-за За кілька кварталів кинув поліцейську тачку і зник у напівтемному дворі. Украсти нову машину належало в іншому районі. Однак зробити цього вже не довелося. Щойно Юрій виринув біля напівпорожньої автостоянки спального району міста. Поряд із ним різко пригальмувала чорна, тонована автівка, добряче зачепивши його бампером. Від удару Юрія штовхнуло вперед, він упав до лілиць, і вдарившись головою об кам'яну бруківку, почав провалюватися у невагомість. Краєм свідомості уперто чіплявся за непевні обриси предметів довкола. Бачив, як від чорної автівки відливалися дві пари чоловічих ніг у начищених до близьку черевиках і рушили до нього. Юрій пам'ятав, йому не можна зараз непритомніти. Не можна здаватись. Зібравши останні сили, він поповз бруківкою. Однак чоловічі ноги легко наздогнали збитого, і наступної миті він отримав ще один сильний удар чимось важким по голові. Усе навкруги, вимкнулося і згасло. Частина третя Прокинувся у широкому ліжку в незнайомій жіночій опочивальні, витриманій у кремових тонах. У голові нестерпно гуло, наче хто бив там у тисячі мідних дзвонів. Боліло і поранене перед пліччя, хоча на нього наклали нову пов'язку. Протерши очі, Юрій звівся на лікті і загублено розвернувся. Краще б він прокинувся у портлендських підвалах. Бо передувальним дзеркалом навпроти чепурилася Анжеліка Фелон. Наспівуючи собі підніс якусь легковажну пісеньку. Юрій зрозумів, що під ковдрою він голий. Що... Він ледь промігся на слово. Що сталося минулої ночі? А ти не здогадуєшся? Піймавши його погляд у дзеркалі, Анжеліка дзвінко розсміялася. Зазвичай я не викрадаю чоловіків. Самі приходять. Але ж тебе хрін дочекаєшся. Глянь, там на столику для тебе дещо є. Юрій відчув, як із лівого боку грудей щось здригнулося і на мить замерло. Сумнівів не було. Йому встановили той самий автоматичний таймер. Дія, котрого спочатку нагадувала будильник. Три попереджувальних сигнали, легенький, напад тахікардії, Відлік його часу почався. Потім увімкнеться автоматичне блокування життєдіяльності організму а на місце пригоди за ДжіПіАресом виїде служба порятунку і забере тіло. Питання лише, скільки часу йому залишили. Тож Юрій уже знав, що має побачити на маленькому столику поряд із ліжком. Договір дарування тіла. Відтепер він дарувальник. Отримувач презенту той самий телеканал. А йому відвели 24 години упродовж яких час від часу нагадуватимуть про себе нападами тахікардії різної сили й тривалості. тому смерть. Схопивши клятий аркуш паперу, Юрій з пересердя пошматував його. Кімнатою розлетілися білі клапті, і знову розсипався кришталевий сміх Анжеліки. «Не хвилюйся, то була лише копія. Бачиш, я раптом втратила інтерес до пуерторіканця». Лукас отримає твоє тіло і ми одружимось. Це буде твій подарунок мені на весілля. Я ж подобаюсь тобі? Зізнайся. Та із з Лукасом ви наче непогано ладнали. Ти не подобаєшся мені, грубо відрізав Юрій. Утім, як і Лукасу. Бо ти всього на всього паскудне стерво. Чекай. Ти ж не все ще знаєш. Звела до гори на манікюрений вказівний пальчик. Мені відомо, що мій наречений марить твоєю доноркою. Ештон Ван Хел. Тому я прийняла рішення, а телеканал задіяв свої зв'язки. І впередень день весілля я переїду до її тіла. глядачі оцінять, хто знає, може залишуся там назавжди. І Лукас знову закохається в мене. От тільки ти цього вже не побачиш. Тебе там не буде. Це Джек Донован тебе напоумив? З я перепитав Юрій. Він не спромігся зловити мене і звернувся до підручної шльондри? Анжеліка вкотре зміряла його поблажливо з неважливим поглядом. Уявляю, щоб Джек подумав, якби дізнався, що я тримаю у своєму ліжку Серійного убивцю рецидивіста, перевертня, в котрого поміж ногами вовчі яйця колихаються. Джек тепер губернатор, та й з посади окружного прокурора погодься, він пішов красиво. Дав людям убивцю всіх тих нещасних жінок, твоїх пацієнток. Я не вбивав тих жінок, жодної з них, нікого. Та я знаю, вона знову повернулася до дзеркала. «Де вже тобі, наш убивця, гурман, інтелектуал?» «А ти тварина, неандерталець довбаний. Саме таким ти мені й подобаєшся. І це за тебе я вийду заміж, щойно в твоєму тілі оселиться індіанець». «То, може, це ти вбивала?» мить відображення Анжеліки завмерло у дзеркалі. «Чи ж я дурна бруднити руки?» озвалася наступної хвилини. Звелася на ноги і ходою хтивої кішки підступила до ліжка, з котрого Юрій так і не наважився вибратися без одягу. Розляглася біля нього, скрадливо зазирнула в очі. Ти, до речі, вже здогадався, хто я? Чи на це твоїх розумових здібностей також не вистачило? Він пройшовся поглядом по її струнких напівоголених ногах. Щоб без сорому прозирали Спід начебто ненароком Розчахнутого халатика А тут, як на мене Розумових здібностей Багато й не треба Хвойда, вона скрізь хвойда Навіть якщо переселити її До тіла святої Не зводячи з неї погляду В котрому жила ненависть Він продовжив Колись ти отримала тіло Білявої дівчинки Ярини Але це ніяк на тебе не вплинуло Інакше б у тебе лишилася хоча б одна крапля самоповаги. Самоповага для того й існує, щоб через неї переступити. Туманно відповіла Анжеліка, підібравшись до нього ближче. Тільки тоді ми розуміємо, чи була вона чогось варта. Тому що я тобі не Ярина і навіть не Анжеліка Фелон. Мене звуть Стефанія. Я опинилася тут, переступивши через власну самоповагу. Сестра Стефанія з карпатського притулку-сиротинцю. Наче ошпарений, Юрій зірвався з ліжка, обмотався ковдрою, а, вгледівши свій одяг на кріслі неподалік, підскочив до нього. Почав спішно вдягатися. «Ти, напевно, не раз мучився питанням, куди я зникла того дня, коли до притулку приїздив Яків». Повільно розпочала вона, не зводячи з нього очей. «Я не мучився», – відказав Юрій, застебнувши штани. «Я прокралася у фургон Якова і зачаїлася там». Не звертаючи уваги на його слова, продовжила жінка. «Він виявив мене, заледве перетнувши румунський кордон. Хотів викинути з фургона, але я розповіла йому казочку про те, як там наді мною знущалися». Гвалтували мало не щодня, як і впожалів мене, і вивіз з України. У Штатах він працював шофером лімузина у Ванхелів, а мене влаштував покоївкою в дім Анжеліки Фелон. Вона була неймовірна. Можу тобі зізнатись, я закохалася в Анжеліку з першого погляду. Коли ж вона перебралася до тіла Ярини, стримуватися вже не було сил». Якось розчісуючи її чудове світле волосся, я поцілувала її, а вона брутально відштовхнула мене, посміялася наді мною і виставила за двері. Хоча в своїх порнофільмах охоча злягалася з жінками. Яків на той час оселився в тілі свого господаря. Здається, я єдина впізнала його. Зрадив шрам від брови до вилиці, котрим ти його позначив. Тож я пішла до Якова і сказала, що розповім усім про його перетворення, якщо він не оселить мене в тілі Анжеліки Фелон. Заради своєї нницеї таємниці Яків був ладен на все. Він боявся мене до кінця своїх днів. Усе, мабуть, думав, а раптом я ще чогось попрошу в обмін на мовчання. Так, я стала Анжелікою. І піднесла її на новий рівень кинула ті дешеві смішні порнофільми і подалася підкорювати великий кінематограф. А потім мене запросили на телебачення вести нове шоу. Без мене вона ніколи б таких висот не досягнула. Звісно, в автобіографічній книжці «Бути Анжелікою Фелон» про це не йдеться. Розповідаю лише тобі. Бо ти скоро здохнеш. «Задоволений?» Юрій не міг зрушити з місця. Нічого, окрім огиди до цієї жінки, не відчував. Він не впізнав її в гламурній претензійній телезірці, а вона весь час крутилася неподалік, приміряючись до нього. Вона досі пам'ятала те, що він бачив її в лісі. «Ти, мабуть, здивований, що я забираю в тебе тіло Ештон, а не душу Іванки» спитала Анжеліка, перевернувшись на живіт, щоб краще його бачити. «Мені байдуже, кого з них забрати? Головне, аби це була та, котру ти кохаєш по-справжньому. Тому я обрала Ештон. Бо що для тебе, Іванка? Безтілесний дух? Привид? Котрий двадцять років поспіль поніверявся чужими тілами і геть забув усі людські почуття? Та що там, він їх ніколи не знав. А після того зґвалтування... Не дивуйся, мені й це відомо. Вона б жодного чоловіка до себе не підпустила. Байдуже, до якого тіла ти її заселиш. Не підпустила б і тебе, особливо тебе. Не смій про неї говорити, суко. Чому? Бо правда болить по-особливому, Жінка розриготалася. Те, що ти закохався в Ештон, усі довкола помітили набагато раніше за тебе самого. А Іванку ти завжди мусив захищати і оберігати, бо вона тебе обрала. Ти ж ніколи не уявляв її як жінку, бачив у ній лише недосяжного ідола. А вона навіть у думках не мала тебе за чоловіка, хіба що за вартового пса. Тієї миті Юрій жадав лише одного – накинутися на Анжеліку Стефанію, укупити її за витончену білосніжну шию і стискати, стискати, доки з горлянки не зірветься останній стогін хрипіння, убити її, а далі будь-що буде. Та щойно його захопила ця думка, її блискавкою перекреслила інша. Тому що він пише, пише тобі. Якщо він зараз прольє кров цієї жінки, то допише речення розпочати анонімним убивцею. Речення, котрому не вистачало останньої літери – А, що як убивця навмисне, залишив її для нього. Адже нове ім'я Стефанії починалося саме з цієї літери. Юрій перевів подих, прогнав ману, стримався. Анжеліка Стефанія знову всміхнулася. Схоже, вона читала його, наче розгорнуту книжку. Хай так, погодився з її останніми словами. Правда дійсно болить по-особливому. Але й таку правду ти хочеш у мене відібрати. Утім, ти завжди намагалась відібрати все у всіх і кожного. А чи було в тебе коли-небудь щось своє? Власне, не вкрадене. Жінка зблідла. Звелася з ліжка. Рвучко вказала йому на двері. «Забирайся звідси. На таймері 24 години. Відлік уже пішов. Тож я хочу, щоб ці 24 години ти тікав, ховався і тремтів от жаху. І знав, куди б ти не зашився, ми однаково тебе знайдемо, коли час надійде. Ми так вирішили. Я так вирішила. Геть!» Юрій наче звільнився від закляття. Він ринувся до дверей, вилетів із опочивальні, швидко спустився східцями, прихопив дорогою ключі від чужої автівки і, нарешті, опинився на свіжому повітрі. Зиркнув на годинник і похолов. За півгодини до клініки приїде тюремний охоронець. Слід було поспішати. Чи пустить його Бен до підземної парковки, він наразі не переймався. Ключі виявилися від кремового лімузина Анжеліки. Тож усі просто подумають, що до клініки вкотре навідалася непередбачувана телезірка. Частина четверта Але неповороткий лімузин втрапив до тягучих ранкових заторів. І охоронець на своєму більш спритному форді дістався клініки першим. Якимсь дивом йому вдалося заскочити до підземного паркінгу вслід за Ауді когось із персоналу. Однак там дива вже не сталося. Щойно чолов'яга вибрався зі своєї машини, з ліфта висипалося троє охоронців при зброї та в бронежилетах. На мить непроханий гість застиг. Такого він не сподівався на парковці його мав зустрічати Юрій, а не озброєна охорона клініки. Його штабельна зброя лишилася за дверцятами особистої шавки у в'язниці. Однак він був кремезним велетнем майже два метри на зріст, тож без вагань пішов на охорону. Ті спочатку відступили на крок. Їм ніхто не віддавав наказу стріляти. Казали йому негайно зупинитися і задерти руки догори, щоб вони їх бачили, але чоловік не послухався. Він і далі просто йшов на них. Зараз йому було на меті лише одне. За всяку ціну прорватися до Юрія. А там усе буде добре. Коли між ними лишилися лічені кроки, люди в формі відкрили вогонь. Вони вистріляли всі набої, геть зразшитивши навіженого кулями. А він усе стояв. Вони теж стояли, і розширеними від жаху очима дивилися на нього. Чому він не помирає? Минула хвилина, котра розтяглася для них у довжину вічності. Лише потому чолов'яга ледь похитнувся, наче підкошене лісурубами дерево, і важко гримнувся об підлогу, без жодного скрику чи стогону. Кахляною долівкою з-під поваленого велетня Почали розтікатися в усі боки стрімкі ручаї гарячої, темно-багряної крові. Він іще дихав. Тієї ж миті на парковку влетів кремовий лімузин Анжеліки Фелон, дивом не зачепивши розпластаного на підлозі, чоловіка, що здригався і стікав кров'ю. Із салону лімузина вискочив Юрій, кинувся до тюремного охоронця. Упав біля нього навколішки, просто в липку калюжу крові, що вже ледь-ледь починала братися тоненькою плівкою, поволокою. У тілі охоронця до нього прийшла Іванка. Він переселив її тоді в кімнаті для побачень, аби вона вільно дісталася до клініки, де на неї вже чекатиме тіло Ештон. Ішов до цього довго, повільно, присаджуючи тюремного охоронця на цигарки-наркотики, Втирався до нього в довіру, підбирався все ближче і ближче, а все даремно. «Пробач!» – із прострелених легень чолов'яги вирвався ледь чутний, здавлений від болю голос. «Ти все зробив для мене. Мені ж треба було лише прийти сюди і трохи зачекати, а я й із тим не впоралася. Пробач!» Ні, це ти пробач мені, і я спізнився. Але ми все виправимо, повір. Годі себе мучити, – прохрипіла Іванка. Коли ти востаннє сказав, що кохаєш, ті слова були призначені не мені. То був лише сигнал охоронцю, аби він упізнав тебе, наблизився, а ти міг вирвати з нього душу. Я знаю, ти закохався в ту жінку, якій дісталося моє тіло. Точніше, відчуваю це. Схоже, вона теж тебе кохає, якщо добровільно згодилася його віддати. А тепер ти вб'єш її? У мене немає вибору. Посірілим обличчям тюремного охоронця майнула гірка посмішка. Уб'єш заради тієї, яка ніколи не матиме до тебе й десятої частки тих почуттів, ніколи не скаже, що кохає тебе, вважатиме монстром. Я обіцяв, я звільняю тебе від обіцянки. Коли я взяла її з тебе, то уявлення не мала, що цим зламаю тобі все життя. Дай мені хоч щось зробити правильно. Відпусти мене, бо я тебе відпускаю. Ні. Зірвавши з себе шкіряну куртку, Юрій накрив нею тіло охоронця, в якому помирала Іванка. І я знайду тобі інше тіло, ти матимеш інше життя. Я стомилася. Вони забрали в мене не просто тіло, вони забрали. Бажання жити, кохати, боротися, відпусти десь має бути кращий світ. І такий страшний відчай побачив Юрій тієї миті в погляді навпроти, що мимоволі заплющив очі, затулив обличчя руками. Вона все вирішила за них обох не змогла вижити в його покривавленому світі. Відступилася. За інших обставин він би нізащо не дозволив Іванці піти, спинив би її душу супроти волі. Силоміць замкнув би в обраному тілі, а з часом зненавидів би її за те, що вона не ештон. Анжеліка Стефанія сказала правду він кохав по-справжньому, іншу. Закохався в чужу дружину, як ото колись яків. Став. Яковом. Коли ж розплющив очі, охоронець був мертвим. Душа Іванки відлетіла. Юрій звівся на ноги. Тепер ніхто не міг сподіватися від нього жалю чи співчуття. Стиснувши кулаки, він рушив до охоронців, котрі зараз неоковирно перезаряджали зброю, щоб встигнути його розстріляти, доки він до них дістанеться. Відлік пішов на секунди. Просто на їхніх очах Юрій обернувся на вовка. Таке жодному з охоронців ще не показувалося в його житті то був їхній перший день на новій роботі. Вони були звичайними хлопцями, котрі до пуття не знали, як користуватися рацією, але їх поспіхом найняли, аби згодом замінити на справжніх звірів таких і ще треба було розшукати. Вручили кожному шестизарядний. Сміт енд Весон, бо ж у клініці змінився головний лікар. Однак Юрій бачив перед собою тільки вбивць, коли він залишив парковку вже людиною, від нещасної охорони зосталося саме покриваблене шмаття. З відчуттів нічого лише невгамовна жага крові, а в руках він стискав два перезаряджені револьвери котрі лишилися від чоловіків у формі. Вибравшись із ліфта у медичному блоці, Юрій рішуче попрямував коридором. Він йшов до кабінету головного лікаря. Ним рухали біль, ненависть і бажання руйнувати. Усіх, хто ставав йому на заваді, він без вагань розстрілював. Дорогою відмикав двері карцерів палат і випускав донорів на волю. Серед врятованих виявився й такий собі Алехандро Рамос, чоловік Манеси Маріані. «Тепер ти вільний», – сказав Юрій, знімаючи з нього кайданки. Потім переступив поріг свого колишнього кабінету. Бен навіть не підвівся за столу, щойно той узяв його на приціл. Не здригнувся, коли холодне дуло револьвера торкнулося його скроні. Просто… Незворушно сидів, поклавши голову на руки перед собою, наче стомлено заснув на якусь хвилинку. Поряд із ним на підлозі валявся використаний шприц з під екстракту чистої радості. Юрій повільно опустив зброю, відгорнув чорне мерно заплетене волосся афроамериканця, перевірив пульс на його шиї, нічого. Відступивши на крок, узявся насамовитто топтати ногами використаного шприца з отрутою. Його очі проминилися ненавистю. Він нівичив безмовну річ, аж доки від неї не зосталися самі лише дрібні скалки. Тоді зупинився, отямився, перевів подих. Бен дивився на все довкола байдужим скляним поглядом. Вочевидь його дітей уже не було серед живих. Мабуть, він сотні разів пошкодував, що не пішов за Юрієм, і назавжди залишився у чужих снах. Ще одна жертва корпорації – тіло ТЕМ. Торкнувшись долонею його обличчя, Юрій заплющив мертвому очі, присів поряд. У закляклих руках Бен досі стискав теку з розкладом трансплантацій. Пробігшись очима по написаному, Юрій з кам'янів. За годину було призначене знакове перетворення Анжеліки Фелон на Ештон Ван Хелл. Потягнувся до чорного телефонного апарату з минулих часів, зняв слухавку, натиснув кнопку. Приберіть на парковці і покличте телевізійників. Частина п'ята по обіді до клініки прибула Анжеліка. Усі дозвольні папери для того, аби перебратися в тіло Ештон, були в неї в руках, бо вони таки порішили старого гендляра, точніше він сам сконав у шпиталі від пережитого. Анжеліку чинно провезли на каталці до операційної, Спалах численних фотокамер у лікарняному коридорі вона сприйняла як належне. Це ж не щодня клініці трапляється така видатна зірка. Коли ж зрозуміла, що перезбуджені папараці бачать її крізь склоопераційної скло операційної, враз зірвалася з місця. «Що за чорт?» «Усе за планом, міс Фелон. До приміщення увійшов кремезний чоловік у білому халаті медичній масці, штовхаючи перед собою каталку із нерухомим тілом донора котре з головою було накрите білим простирадлом. «Зараз ви отримаєте свою трансплантацію. Вам сподобається!» замкнув за собою двері. «Юрій?» Нажахана телезірка позадкувала до скляної стіни, за якою не зупинялись спалахи й клацання фотокамер. «Що на біса тут відбувається? Де мій лікар? Де той чорний виродок? Що тут роблять клоуни з телебачення?» Юрій зняв із обличчя медичну маску. Того лікаря звали Беном. Спокійно повідомив їй. І він ніколи не був виродком. На жаль, Бен не зможе провести твою пересадку, тому що корпорація вбила його. Вибачай. Та я зголосився замість Бена. То нічого, що мене звільнено. А вельми шановне панство за склом запрошене у ролі глядачів. Це представники найсловетніших мас-медіа. Вони подбають, аби твою трансплантацію побачили всі бажаючі в реальному часі. Світ хотів дізнатися, як відбуваються трансплантації свідомості. Ми це покажемо у прямому ефірі. Утім, мушу попередити. Процедура болюча, неприємна і дещо непристойна. Але ж ти любиш робити непристойні речі, при свідках. Грати на публіку. Це буде твоя найкраща роль. Анжеліка Стефанія зрозуміла, що опинилася в пасті. Вона кинулася до дверей, однак лікар спритно перехопив її і жбурнув назад до операційного столу. Театральним жестом здер простирадло з донора на каталці навпроти. Жінка похолола від жаху. Перед нею лежало нерухоме тіло Лукаса, у всій своїй нестерпно спотвореній красі. Вона зіскочила зі столу, почала відповзати в куток. «Ти ж не переселиш мене до його тіла?» Вмить зрозуміла, що відбувається. «Тільки не це! Лукас, він же... потворний!» «Ні, це ти потворна, Анжеліко Стефаніє». Такою ти видавалася на всіх його світлинах. Такою ти є насправді. Не дарма шоу звалося, ти найпотворніший. То тільки шоу? Ти ж не зробиш цього в житті. Юрій узявся знімати гумові ркавички. Хіба ти не кохаєш Лукаса? Ви ж збиралися одружитися. А таїнство трансплантації – це, скажу я тобі, майже таїнство шлюбу. Вона із зусиллям звелася на ноги, спробувала всміхнутися. «Послухай, ти, мабуть, досі злий на мене за минулу ніч. Так от, нічого між нами не було, немає чого злитися. Тебе просто привезли і поклали у моє ліжко. Ото й усе. Мені поставили таймер. Ото й усе. «То не я!» – істерично закричала Анжеліка то все твоя довбана корпорація і той, що вбивав жінок. Раптом зрадила йому таємницю. Я назву тобі його ім'я, якщо відпустиш. Юрій лише зневажливо посміхнувся. Ти вже це зробила? Кажеш, гурман, інтелектуал. Я знаю, хто він. А ти, до речі, мала стати його наступною жертвою. Саме ти, не Ештон. Утім, не хвилюйся, я не вб'ю тебе. Лише переселю. У цьому тілі ти більше його не привабиш. Очі Анжеліки вмить зробились вологими. Зненацька вона потяглася до лікаря, охопила його шию руками і голосно та невтішно розридалася. Сльози були її останньою зброєю. Вірила, що хоча б вони стануть їй порятунком. На якусь хвилину Юрій скам'янів, Потому відштовхнув від себе осоружну красуню, перевів подих. І без емоцій почав прив'язувати її до операційного столу. Вона кричала і опиралася до останнього. Видиралася, кликала на допомогу. Але ніхто не прийшов. Телевізійники за склом просто знавісніли від перечуття сенсації. Мільйони глядачів у своїх домівках приліпилися до сенсорних екранів телевізорів, на котрих... У прямому ефірі транслювалося дійство. Кожен відчував себе причетним до історії. І вони отримали свою сенсацію. Прив'язавши пацієнтку до столу, Юрій скинув із себе білий медичний халат і просто в них на очах перебрався в сутану священника. «Закликаю тебе, злий дух, до присяги всемогутньому Богу!» Узвичайно почав він, розгорнувши Біблію простягнувши перед собою лівицю з освяченим хрестом, котрий опікав йому долоню не згірше, ніж пекельний вогонь. Але до цього він давно звик і з часом навчився підкорювати собі силу хрестів. Телеглядачі заумерли перед своїми екранами таємницю трансплантації. Нарешті було розкрито. Просто перед ними розгорталося щось на кшталт моторожного обряду, Екзорцизму. А в дверях стояла правда і дивилася на людей холодними, немилосердними очима. Не було жодних хірургічних втручань. Душі просто переганяли як демонів, як згустки енергії, судність котрих була однакова для тих, хто мав над ними владу. Для обраних, яких знаходили в різних куточках світу, і ставили до роботи в клініці. Байдуже, хотіли вони того чи ні. Їхні надприродні здібності оберталися їм прокляттям. Клініки виявились лише прикриттям, адже коштовне медичне обладнання було копійчаними витратами у порівнянні з надприбутками, що надходили від численних трансплантацій. Не існувало ніякого шведського науковця, який начебто відкрив трансплантації свідомості. Його вигадали, аби приховати правду. Нечиста сила віддавна володіла цим умінням. Сотні літ ходила серед людей, проживала свої життя як людські. Так зване «відкриття» сталося, коли працівники спецслужб опіймали справжнього перевертня вовкулаку за цим обрядом. Вони забрали його дружину – тим самим змусивши його працювати на них і перероджуватись самому від покоління до покоління. А потім заручниця вкоротила собі віку, викинувшись із вікна. І розлютований вовк зірвався із ланцюга. Більше йому не було місця серед людей. Полювали на нього довго, але таки спіймали і стратили. Однак були й інші, такі як він». Відьми, чаклуни, упері. Їх знаходили у різних куточках світу, звозили до клінік і змушували працювати. Сила Юрія була в словах. Бен переселяв душі химерними амулетами. Знайшлися і такі, що могли робити це поглядом, доторком. А одного разу корпорації трапила здимуниця, що вміла переганяти душі самою лише силою думки. Але вона виявилась надто небезпечною для людей, тож дівчину просто вбили, навіть не скориставшись її дивовижними здібностями як слід. Такою була таємниця корпорації Тіло ТМ. Зненацька тіло Анжеліки неприродно вигнулося, рвонулося вперед, мало не звільнившись від ременів. У прямому ефірі добре почувся хрускіт кісток. Жінка підвела голову Її шия була вивернута під чудернацьким неймовірним кутом. «Іди до пекла!» Прохрипіла вона низьким утробним голосом, у котрому вже не вчувалося нічого людського. Глядачі вкупі з телевізійниками спочатку перелякалися. Колись їм пообіцяли, що всім душам знайдеться місце в раю. Юрія відкинула до протилежної стіни. Анжеліка розреготалася. З подвоєною силою та завзяттям її судомлене тіло зривалося з прив'язі. Знову ламалися кістки, шкіра сіріла і бралася темними плямами. Перекошений рот вивергав прокльони. Колишня краса звисала з неї клаптями, оголивши лице душі. Чоловік у сутані священника звівся на ноги. Ні на мить він не припиняв читати канонічні християнські молитви, химерно переплітаючи їх зі стародавніми язичницькими замовляннями. Із кожним словом він ставав дедалі сильнішим, а жінка на операційному столі слабшала. Її крики звелися до безплідних стогонів і натужного хрипіння. Покорчене переламане тіло востаннє здригнулося. Ним пробіглася зграйка нервово-електричних імпульсів. Воно безвільно впало на металеву поверхню столу і завмерло. Усе довкола узялося тишею. Аж раптом нерухоме тіло Лукаса на каталці навпроти ворухнулося. Обвело тяжким каламутним поглядом лікаря забризкану кров'ю операційну і незграбно гепнулося на підлогу. Спробувало звестися на ноги. Однак знову спіткнулося, не втримавши хиткої рівноваги. І вже просто повзло. «Що сталося?» – здивовано спитало воно. «Чому я не можу ходити?» «Я Анжеліка Фелон. Чорт забирай! Я зірка?» «Як це так, що я не можу ходити?» Розвернувшись, Юрій покинув операційну. Анжеліка й далі борсалася на підлозі, вона не знала – як цим тілом ходити, як дихати, як жити, що відчувати. Хтось із телевізійників за скляною перегородкою несміливо заплескав у долоні. До нього долучилися колеги. А за мить уже й застигли перед телеекранами глядачі, разом і поодинці. Зайшлися в несамовитому шаленстві оплесків. Шоу вдалося, таємниця, всім сподобалася. Тепер уже корпорація Тіло ТМ нікому не видавалася величною загадковою. Вона неоковерно спіткнулася, сторч головою полетіла вниз зі свого неприступного п'єдесталу і смішно простяглася підлогою, як Анжеліка Стефанія в безпорадному тілі Лукаса. Усі так тішилися за похального відкриття, що навіть не замислилися, куди зчезла душа індіанця. Особливо щиро раділи ті, кому трансплантація свідомості досі була не по кишені. Частина шоста. Юрій без сповз по стіні. За дверима операційної йому враз забракло повітря. Раптом запаморочилося в голові. Він інстинктивно відчув, що от-от знепритомніє. Серце, поставлене на таймер, билося зі швидкістю 100 ударів на хвилину. При цьому ритм був правильним. Тривалість проміжків між скороченнями серцевого м'яза залишалася постійною. Його наздогнав перший напад тахікардії. Таймер дарувальника дав про себе знати. Він заледве доплівся до свого колишнього кабінету, відчинив шафку, де зберігав пресорні аміни. На мить замислився, обираючи препарат. Зробив собі рятівну ін'єкцію норепінефриту. Треба було лягти під крапельницю, але часу було зовсім обмаль. І заледве відчувши щось схоже на полегшення, Юрій супроти волі глянув на годинник. У нього лишалося трохи більше 16 годин. І він не мав ані найменшого сумніву, час летітиме набагато швидше, ніж зазвичай. Напади стануть сильнішими і тривалішими. Без сумніву, серце биття сягне 300 ударів на хвилину. Тільки бусе встигнути. Нестерпно схотілося запалити цигарку. Та Юрій розумів, зараз це може вбити його. Зробивши над собою зусилля, зіжмакав почату пачку, котру вихопив із кишені і пожбурив її в кошик для сміття. Натомість приготував ще кілька ін'єкцій, із норепі нефритом Сховав їх до кишені Потім відчинив потаємний сейф Замаскований під нанокристалічний екран Дістав звідти пластикову теку І рушив до апартаментів Ештон Дорогою йому трапилося кілька репортерів Що прагнули зробити з ним ексклюзивне інтерв'ю Але Юрій у своїй звичній манері Відіслав їх подалі й залишив медичний блок Слід було поспішати Власники корпорації без сумніву вже оттямилися і незабаром вживуть рішучих заходів Оточать клініку, а як вибереться, пустять по його сліду на травлених мисливців Щоправда, їх може випередити вбивця Ім'я котрого необачно зраджене Анжелікою досі горіло й пекло Юрієві вогнем І його варто було остерігатися набагато більше Побачивши Ештон, він на мить забув про все на світі. Вона нерухомо стояла на тлі завишеного важкими порт'єрами вікна, крізь яке він колись пробирався до її апартаментів. І знову чекала на нього. Зачувши, як рипнули двері, різко озернулася. Усе зрозуміла без слів. Збирай речі», – озвався Юрій, – і простягнув їй теку, яка довго чекала свого часу в потаємному сейфі його кабінету. Тут квиток на літак, паспорт із твоїм новим вигаданим ім'ям, адреси і кредитні картки. Гроші краще знімати в Румунії. На території України кредитки не діють. У Бухаресті на тебе чекатиме фургон, котрим дістанешся до Карпат. Забереш доньку і розпочнеш нове життя. «Там тебе ніхто не шукатиме, і я про це подбаю. Я дарую тобі найдорожче, що коли-небудь мав, свою країну. Зараз там не дуже безпечно, та все ж краще, аніж незабаром стане тут. І я вірю, ти зможеш полюбити її, тому що я тебе зміг». Він нарешті сказав їй. Ештон наблизилася до нього, торкнулася його руки – ми разом поїдемо І разом розпочнемо нове життя Він напружено мовчав Притискаючи її до себе Юрію Ештон вибралася з його обіймів Відступила на крок Глянула в очі Вмить, насторожилася За півтори години твій літак Усе на що спромігся Я нікуди не полечу без тебе Як ти міг Навіть на хвилину уявити собі що я це зроблю. Відповідай!» Юрій опустив очі. Насправді, в його кишені був такий самий квиток і паспорт на чуже ім'я. Але скористатися ними він не міг. Мене не пустять на літак. Я дарувальник. Ештон не зводила з нього вражених, розширених одвічою очей. Тільки не це. Вона знала, що таймери дарувальників були першими, що ретельно перевірялися найновішими електронними сканерами на всіх кордонах і литовищах світу. Із таймером людина ставала невиїзною, гарантовано опинялася в пасці, стовідсотково віддавала тіло. Навже нічого не можна зробити? Він лише сумно всміхнувся. «Я спробую. Хоч розумів, навряд чи що вийде». Юрій сам брав участь у розробці останньої моделі таких таймерів, тож добре знав, його неможливо зупинити, від нього неможливо сховатися, переселитися, втекти до іншого тіла, ставили його з допомогою ін'єкцій уповільненої дії. Коли час пливав, таймер зупинявся і вивільняв у кров дарувальника смертельну дозу тихаського коктейлю. Навіть якщо Юрій опиратиметься. Шансів вижити у нього не було. Замить, натрію занурить його в глибокий сон. Павулон спаралізує мускульну систему, а всемогутній хлорид калію зупинить роботу серцевого м'яза. І то неправда, що йому не болітиме. Той сон оманливий. Юрій просто не зможе поворухнутися, чи сказати про біль. Зате кожен його нерв зайдеться в несамовитій агонії. Щой новинами і артеріями заструменить отрута, і тоді йому видасться, що його серце роздирають середини. Однак помрав він не від раптової зупинки серця. Його вб'є болівий шок. А на місце пригоди за ЧПРС-ом примчать рятувальники. На фірмовому фургоні корпорації «Тіло ТМ» і професійно висадять двері, щоб забрати тіло дарувальника для наступних трансплантацій. Утім, Ештон не обов'язково знати про таке. В її синіх темно очах досі жила Надія, котрої Юрій не мав права відбирати. "Обіцяй, що повернешся до мене», ледь чутно промовила вона. «Понад усе, я хочу бути з тобою. Я знаю, ти хочеш цього так само, як і я». Він хотів цього навіть сильніше. Півжиття віддав би, Аби решту своїх днів провести з цією жінкою. Обіцяю, що зроблю все, аби повернутися. Але більшого загадувати не смів нарешті йому по-справжньому жагуче й відчайдушно схотілося жити, однак і ще ніколи його шанси на порятунок не були настільки мізерними. Клініку вони залишили на кремовому лімузині Анжеліки Фелон, що безбожно приваблював увагу. І водночас відвертав підозри дорожніх патрулів. Щойно за лімузином опустилася важе знакована брама, весь маєток здригнувся і вибухнув вогнем. Юрій не лишив і каменя на камені від клініки тіло ТМ, як і сказав. Кожен, хто лишився всередині, загинув майже миттєво і безболісно. Це дало втікачам трохи часу. Доки вони рахуватимуться серед убитих, Можна було не боятися переслідувачів. Коли ж рятувальники ліквідують пожежу, а судмедексперти встановлять особи загиблих, шукати вже не буде кого. Дорогою на Литовище вони заїхали до непримітного готельчика в передмісті, аби забрати маленьку Іванку. І Ештон укотре здивувала Юрія. Дитину їм винесли Макс та Лео. Одностатеве подружжя – що не викликало в нього нічого, окрім туманно незбагненних підозр. Як завжди, хлопці були в доброму гуморі, привітно усміхалися, жартували. Схоже, вони допомагали їм від початку. На відміну від Юрія, вона все ще вірила в людей, і та довіра верталася їй у відповідь. Подумки він дав собі обіцянку, якщо виживе, теж спробує стати таким. Слід було змінити машину. Розвернувшись у дворі готелю, Юрій хотів було вкрасти чорний позашляховик когось із постояльців. Але Макс та Лео зголосилися дати їм свою машину і навіть виявили бажання супроводжувати їх на литовище. Тож на парковку неподалік терміналів вони заїхали на стрімкій жовто-гарячій що щоправда, цього разу із піднятим верхом. Юрій намірився вийти з машини, щоб попрощатися з Ештон і посадити її на літак. Однак Лео зупинив його. Не ризикуй, друже, хай краще Макс. Чорнявий мав рацію. Примітна зовнішність Юрія могла одразу привабити увагу стражів правопорядку. А це означало кінець не лише для нього, але й для Ештон. Мить повагавшись, він кивнув. Потом хлопці вийшли з машини, аби дати їм попрощатися. Юрій не знав, що сказати. Слів не було, лише затамовані, сховані в напівпотаємному закутку душі почуття. Ештон теж мовчала. Тож він просто обійняв її і не випускав зі своїх обіймів усі ті кілька хвилин, що лишалися в неї до реєстрації. «Щасливчик ти все-таки!» Озвався Лео, коли Ештон та Іванка у супроводі Білявого зникли за великими скляними дверима. «Маєш жінку, доньку. Ми з Максом навіть трохи заздримо тобі». Однак Юрій вже не почув тих слів. В очах йому потемніло, серце заколотало як скажене, Тиск почав безупинно падати. Його накрило другим нападом пароксизмальної та хікардії. ЧАСТИНА сьома Прокинувся в незнайомому похмурому місці, що вивершувалося до гори круглим куполом, загорнутим у павутиння мороку. Юрій лежав посеред широкої арени, оточеної бар'єром на кшталт циркового манежу. Біля нього валявся використаний шприц з-під нори пінефрину. Хтось вочевидь неабияк квилювався, щоб дарувальник не сконав раніше строку. Від долинали глухі звуки, схожі на ляскання батога. Його серце билося в унісон зі звуками. Юрій ворухнувся, звів тяжку, аж ніби чавунну голову, розвернувся. Спустошена зала розверзлася перед його поглядом рядками розламаних, порожніх поїдених цвіллю, часом та порохом крісел, що ліпилися довкола арени. Утім, Одне крісло не було порожнім. Із нього бранця позирав холодним, збайдужілим поглядом білявий Макс. Старіг, вочевидь. Таємничі звуки, що луною озивалися довкола, виявилися лясканням шамбрієрів, котрими біля входу розважався Лео. Тренувався, без сумніву. Примітка. Шамбрієр від французького шамбріє, манежний бич, Довгий батіг на гнучкому кнотовищі, з допомогою якого дресурувальники скеровують тварин. Умовлені рухи шамбрієром означають команди, відпрацьовані в процесі дресурування. Застосовується у роботі з хижаками, а також у кінно-акробатичних номерах для підтримування бігу коней у постійному ритмі та швидкості. Юрій вмить зрозумів, де знаходиться. Старий, забутий усіма цирк на околиці Портланда. Він сотні разів проїздив повстю рясно-порослу дикими травами на споруду із перекошеною вивіскою, котрій бракувало кількох літер, але жодного разу не зазирав досередини, бо від самого лише побіжного погляду на занедбаний цирк Перед ним поставали кістяки спогадів, виринаючи із глибоких темних вод ріки Віламет. Усе, що ти зробиш зі мною, вони потім зроблять і з тобою. Насправді, я не музичний продюсер. Наче на підтвердження його думок озвався Лео зі своїми шамбрієрами біля входу. А я ніколи не був письменником замислено, додав Макс, без поспіху підводячись із крісла. Ми циркові дресирувальники. Лео опинився біля менежу, легко перемахнув через борт бокового бар'єру. Діаметр арени в усіх цирках світу однаковий, повідомив Неквапом, обходячи Юрія з боку. Він становить рівно 42 фути. Це потрібно для кінного вольтижування та акробатики. Розумієш, спина коня, який біжить ареною, має бути завжди під одним кутом до центру манежу, особливо, якщо виконується падетруа. Ти вже якось бачив цей номер. Пам'ятаєш дівчину на ім'я Лілі? Мусиш пам'ятати. Ти одружився з нею і вбив її. Лілі – то наша сестра. Враз пригадалася темнорусява дівчина Лілі в смарагдовому шалику. Пригадався мандрівний цирк Шапіто, де Юрій вперше її побачив. У пам'яті зринула й назва – цирк Піреллі. От вони – славнозвісні Максвел та Леонард Піреллі. Але він так захопився дівчиною, що не зауважив її старших братів. Зате вони його зауважили. Запам'ятали. Знайшли. Ми довго стежили за тобою, йшли слідом, прикидалися тобі педиками. Без поспіху продовжив Чорнявий. Хоч уявляєш, як нам було, як нас вивертало від того. Однак іншого способу підібратися до головного лікаря клініки з перепродажу тіл не існувало. На диво ти не впізнав нас, підхопив Макс, наближаючись із іншого боку. «Якось ми не стримались, сказали тобі, що хочемо назвати ту жінку Рейвен. Ти й тут нічого не запідозрив. Рейвен. Друге ім'я Лілі. Виродку. Її звали Лілі, Рейвен Піреллі. Виявляється, ти зовсім не знав нашу сестру. По-справжньому стало страшно, коли на тебе оголосили полювання». Зізнався Лео, і Юрій зрозумів вони беруть його в кільце. Ми злякалися, що втратили тебе. Надто довго ходили навкруги й довкола. Але ми, дресурувальники, посміхнувся Макс, тож знаємо, аби упіймати й приручити звіра, потрібне безмежне терпіння, злість, дурний запал та роздратування нічого не дадуть. Ми вирішили йти на тебе через Ештон, хоч досі не розуміємо, чому така жінка, як Ештон, закохалася в такого покидька, як ти. Де Ештон? Нарешті спромігся Юрій на слово. Вона сіла на літак. Це все, що мені треба знати. Хлопці перезернулися. Макс посадив її на літак, відповів Лео за двох. Хоча спершу ми дійсно думали вбити її, так само, як ти вбив нашу сестру. Аж доки одного дня не зрозуміли, вона така ж жертва, як і Лілі. Вона закохалася в тебе. Нам вона, як сестра. Тому ти її ніколи не побачиш, сказав Макс і спритно перехопив одного зі зміїстих шамбрієрів, кинутого братом. Ти не вийдеш звідси живим, Юрію. Перекидайся на Вовка. Ми заганяємо тебе до смерті колами цієї арени. Це справедливо? Як гадаєш? Він важко звівся на ноги. ще рік тому без вагань дав би себе вбити таким, як вони. І вважав би це власним вибором. Але зараз у його житті чи не вперше пробилося світло. Він мав, заради чого жити. Проте відчував, не судилося. За все треба платити. «Я не можу повернути час назад, аби оживити Лілі, чи виправити жодну іншу зі своїх помилок», сказав пильно, глянувши в очі братам. «Ви можете мене вбити. Зараз це буде неважко. І, можливо вам від того полегшає. Та я не перекидатимуся на вовка і не кружлятиму ареною вам на розвагу. Коло замкнулося. Чорнявий розмахнувся першим. Однак плетиво на гайки не торкнулося вбивці. Тому що очі нападникам затулила легка, майже непримітна тінь, і між Юрієм та братами Піреллі м'яко опустився на ноги Гнучкий пантера, пуерторіканець, Алехандро Рамос. Перехопивши віття розмаяних шамбрієрів, він в одну мить притягнув обох до себе, висмикнув з-під їхніх рук церкове знаряддя і відкинув убік. бік. Макса він вимкнув подвійним аперкотом. Стрімко налетівши на Лео, перехопив його обома руками і легко перекинув через себе гарно відпрацьованим суплексом. «Убити?» – підступив до Юрія з наївним запитанням, коли обидва піреллі непритомно спочивали на підлозі. Той спочатку розгубився від такої несподіваної з'яви і розправи. «Ні», – зрештою сказав, заледве прийшовши до тями, обвівши поглядом похмуре на електризоване довкілля. Занадто багато убивств. Алехандро допоміг йому підвестися. «Як ти знайшов мене?» – спитав Юрій щойно, переступив поріг на півзруйнованого цирку і опинився на свіжому повітрі. Малий всміхнувся, вочевидь цілком задоволений собою. «Я їхав за жовтою машиною з відкидним верхом. Ти врятував мені життя і сказав, що я вільний, а згідно з тією системою цінностей, у котру я вірю, людина не може вважати себе вільною, доки не віддасть борг тому, кому зобов'язана життям. Це була найдовша репліка, яку Юрій коли-небудь чув від поерторіканця. «Що ж, зараз ти точно вільний. Що робитимеш?» «Розшукаю Ванесу», зізнався хлопець, і його обличчя просяяло. «Вона чекає від мене дитину. Ми сім'я. На якусь мить Юрій навіть позаздрив нехитрому світогляду Алехандро, в котрому все було так просто і зрозуміло. Не було привидів і гріхів, слідом за якими крокувала розплата. Не було чужих снів. Він іще раз озирнувся на старий цирк, під куполом якого зосталися брати Піреллі. Покійна Лілі того дня так і не явилася. І це давало примарну надію. Розумів, що циркачі ніколи не пробачать йому смерті сестри. А вдіяти нічого не міг. Він не знав, куди вони підуть, що робитимуть. Не бачив і того, як першим ворухнувся Макс. Розліпив очі, застелені кривавою поволокою, підповз до брата і накрив його руку своєю. Тоді й Лео опритомнів. Тієї миті вони хотіли лише одного. Аби не було Лілі, Ніколи не було Юрія, і не треба було більше нікого вбивати, залишилися б тільки вони удвох, і хай би зараз же здригнувся стрюхлявілий купол цирку, зрушився б униз, накрив би їх собою, і щоби з під завалів вони не вибралися, у дечому вони не прикидалися. Частина восьма Джек Донован того дня місця собі не знаходив. Він когось боявся. Майже фізично чув кроки, які невблаганно наближалися до нього. А замкнувшись надвечір у своєму заміському маєтку, перевірив замки і сигналізацію разів п'ять. Потім знову зв'язався з охороною і доскіпливо оглянув систему безпеки ще раз. Нібито вдоволено перевів подих. Тепер сюди ніхто не зайде. Буде, як у гестапо. Я так люблю. Керлі Адамс, що мовчки спостерігала вітальні за параноєю коханця, врешті-решт підвелася і зважилася на рішуче слово. «Послухай, Джеку, може я б поїхала додому? Уже пізно?» По смерті Роберта вона стала якоюсь млявою і невпевненою у собі. Мало говорила, рухалася, наче у сповільненій зйомці. Такою коханка подобалася Доновану, дедалі менше. Тож він накинувся на неї з поглядом роздратованого звіра. «Ти поїдеш кудись, тільки коли я скажу, зрозуміла?» Загрозливо рушив до дівчини. «Щоб тут була, ми ще не закінчили». Посеред фрази Джек раптом затнувся. Він почув чиїсь кроки в будинку, на горі. Це було так несподівано, що губернатор здригнувся, ніби від пострілу. «Що за чортівня?» Керлі ніякого опустила очі, намагаючись не думати про вікно, яке начебто ненавмисне, лишила прочиненим у спальні. Робила так щовечора. «А ну ж той, кого боїться Джек, нарешті прийде по нього». Східцями спускався Юрій. «Яка зустріч!» Джек вільно розкинувся у своєму інвалідному візку. «Навіть не питатиму, як ти увійшов. На ловця і звір біжить, як то кажуть. Сюди вже їде поліція, щоб ти знав. Не допоможе», – сказав непроханий нічний гість, зупинившись навпроти нього. «Ти зробив мене убивцею» поставив мене на таймер. Але це вже тебе не врятує. Я знаю, хто ти насправді. Усі знають. Щиро розсміявся можновладець. Я Джек Донован, новообраний губернатор штату Орегон. Юрій і собі ледь помітно всміхнувся. Підводься зі свого сидала. Воно тобі не потрібне. Годі прикидатися неповносправним. Я тут розповім дещо про тебе і твоє життя. Мовив враз до розгубленого можновладця. Так от, скалічений армійський ветеран Джек Донован перестав бути собою 20 років тому, коли з його десятирічним сином Томі трапилося нещастя. В його місце посів холоднокровний кар'єрист і убивця. Усі, мабуть, думали, що Джек досі не отямився після смерті Томі а він просто використав її як трамплін. Спочатку подав іграшковий позов на корпорацію «Тіло ТМ», аби відмитися від убивства сина і сподобатися противникам трансплантацій. Потім обійняв посаду окружного прокурора. Для Слави йому потрібне було розкриття резонансного злочину. Бажано кривавих розправ невловимого убивці серійника. Але для того, щоб обіймати такого вбивцю, треба спочатку його створити. Він вийшов на полювання. Ясміна Хіменес, мабуть, не дуже йому сподобалась. Джека ледь не знудило, коли він розпоров її черево і побачив, що вона вагітна. Зате з іншими, напевно, було цікавіше. Він відчув смак крові, і почав вигадувати нові способи вбивств. Джек захопився, і він був шульгою, як і той, на кого всі ті вбивства належало повісити. Дуже зручно, чи не так? Тепер, коли вбивцю маніяка названо і майже упіймано, мабуть, доведеться на деякий час припинити своє полювання. Але коли-небудь він не стримається і розпочне знову. Тепер він губернатор штату. Що далі Джеку?» Самопевнена посмішка сповзла з перекошеного обличчя губернатора. Його викрито. Він убивав. То була ще одна таємниця, про котру не здогадувалась навіть коханка-заручниця. Та найболючіше йому різонуло те, що Юрій розповідав про нього, Якось відособлено. І в минулому часі. Джек повільно звівся з інвалідного крісла. Анжеліка зрадила його. Керлі зрадила його. Довкола самі зрадники. Однак зараз це навіть потішило. Однаково він сильніший. Убивці-сирійники стверджують, зазвичай одне. Вбивати легко, важко спинитися. Так і мені довелося. Після Ясміни Хіменес я не міг сказати собі досить. Але ти помиляєшся. Знаю, було весело. Я грався. Думав, ти оціниш. Ти ж справді вірив, що сам обиваєш їх. Отже, хотів цього не менше, аніж я. Юрій відчув, як його серце забилося сильніше. «Не тобі вирішувати, чого я хочу». Я ніколи не вбивав для задоволення. Я знаю, лагідно усміхнувся Джек, зробивши крок йому на зустріч. Я теж робив це не для розваги. Я мусив. Так буває, коли мене здатні подолати власний біль. Мій син загинув, то чому інші повинні жити? Яке вони мають право? А ти. ти дуже схожий на нього. Таким я його собі уявляв дорослим. Знаєш, я до останнього вірив, ми з тобою неодмінно порозуміємось. Та я б ніколи не повісив на тебе ті убивства, не поставив би тебе на таймер, якби ти з доброї волі перейшов на мій бік. Мій розум і твоя сила. Тільки уяви, на що ми здатні з тобою разом. Ми не разом. Насторожено сказав Юрій І відступив на крок Це правда Сумно зітхнув Джек Тому ти помреш Усе скінчено Пробач мені їхні імена Якими я писав тобі Ти нічого не писав Писала Анжеліка А ти лише слухняно виконував її забаганки Вбивав, кого скаже Хотіла звести мене з розуму Майже вдалося. Я тільки нагадав тобі, хто ти насправді. Анжеліка? Ніхто в моїй грі. Ти ж убив її? Сподіваюсь. Я зумисно залишив її для тебе. А ті слова... Я їх увічнив. Ти просто втопив їх у крові. Він із подивом відзначив, що в Джека затремтіли руки. Чорт! Мені тих слів... Жодна жінка за все своє життя не сказала. Губернатор зірвався на злий роздратований крик. Усі сучки, включно з тією, котра зараз поряд, віддавались вигаданому Джеку Доновану, не мені, а згодом тікали стрімголов уже від мене. Я й далі вбиватиму. Ти вгадав. Почну, зештон Ванхел. Чув, ти до неї небайдужий, утім. Не треба бути генієм, аби здогадатись, де ти її сховав. Я знайду її. Ніхто мене не зупинить. Юрій не зводив із нього чорних, примружених в ненависті очей. Досить. Безліч людей вважають тебе своїм героєм. Я теж колись був серед них. Та мені правда відкрилася. А вони досі вірять тобі. Ставлять тебе за приклад власним дітям. Тож можеш не сумніватися. Я зупиню тебе. Для того я й прийшов. Ти, мабуть, вирішив, що зараз я злякаюся і вимкну твій таймер? Обережно поцікавився Джек. Так от, цього не буде. Це справді кінець, Юрію. Нехай таймер тебе не турбує. Сам розберуся. Губернатор перевів подих, Кивнув, посміхнувся. Краєм ока побачив, що в руках Юрія не було зброї. Утім, вовкулака сам був зброєю. Хоча на таймері він ледве через знову перекинутись, серце не витримає. Скільки йому там залишилось? Годин вісім, не більше. Однак Джек не збирався так довго чекати. Тут і зараз. Він легко впорається з Юрієм. Розігнавшись, замахнувся своєю широкою ступнею Некликаному гостю в живіт Удар видався саме таким, як запланував би Джек Донаван У свої найкращі часи Так б'ють, коли хочуть знести двері Це не стільки удар, скільки потужний поштовх ногою І вся сила, вся міць, увесь шалений імпульс Вгородилися в Юрія від удару з його легень враз вийшло все повітря, перетворившись у тваринний крик. Серце було ладне вискочити з грудей, тіло скрутилось, немов би стислось довкола воронки, сліду від ноги, і, розправившись, полетіло далеко вглиб вітальні. Живі двері зірвалися із-за як і було заплановано. Керлі ледь чутно скрикнула. Налякано зиркнула на коханця, затулила собі рота рукою. Джек вдоволено посміхнувся, однаково вона була приречена. Швидко рушив до свого кабінету, щоб дістати кольт і довести справу до кінця. Убити він збирався обох. Частина дев'ята Проте відступ ворога несподівано вивів Юрія із напівпритомного стану. Вихопивши з кишені останню дозу і одним рухом вколов собі ін'єкцію норепінефрину. Заплющив очі. Третій напад тахікардії скінчився так само раптово, як розпочався. Юрій із зусиллям звівся на ліве коліно, поволі випростався. Щойно Джек повернувся до вітальні зі зброєю Йому на шиї повис нападник, що ховався за портьєрою позад нього. Це вкрай вивело з себе господаря маєтку. Із лютим ревінням він відскочив спиною до стіни, змітаючи Юрієм картини, розбиваючи на друски коштовні вази, перевертаючи статуетки та інше дизайнерське начиння кімнати. Поранений супротивник, отримавши чергову дозу ушкоджень, впав. Отут можна було одразу і пристрелити його, та цього Джеку зараз видалося замало. Він знову вирішив розважитись. Схопивши Юрія обома руками за одяг, без особливих зусиль поставив його на ноги. Зробив це не для того, аби привести переможеного до тями, а щоб розправитися з ним своїм улюбленим прийомом – суплексом або ж прогинув назад через міст. Це був коронний фінт армійських часів Донована. Для вправного виконання цього прийому необхідні швидкість, сила та гнучкість. Коли супротивник перестає активно оборонятися, слід наблизитися в притул і, обхопивши його замком, підняти і перекинути через себе, прогнувшись спиною так, щоб удар прийшовся чітко на голову бідолахи На твердому кахлі вітальні Це означало для Юрія лише одне митєву смерть Однак тіло підвело Джека Теорію бою він добре пам'ятав Але давно не практикувався Тож втратив відчуття супротивника І з Юрієм виявилося складніше, аніж він думав Джек відчув його вагу та наразі для нього це був непідйомний тягар. Далися в знаки втома і нервування. Він розгублено позадкував, все ще якось сподіваючись завершити розгромну комбінацію. Однак Юрій нещодавно бачив цей прийом у блискучому виконанні Алехандро, тож уже уявляв, як має діяти. Вириваючись, він з усієї сили вгородив ворогові тім'ям у ніс і тіло колишнього вояка заточилося, як велетенське дерево від удару блискавки. Перечепившись, потягло за собою супротивника. За мить кімнатою прогримів тупий звук удару двох тіл об підлогу. На якусь хвилину постала тиша. Коли Юрій прийшов до тями, Джек так і лежав із заплющеними очима. Він ковзнув поглядом з паплюженою вітальнею, розмазана кров, квіти на підлозі, грудки землі, розтрощена ваза і губернаторський кольт неподалік просто біля ніг його розгубленої коханки. Наступної миті зброю побачив і Джек, аби як розліпивши очі. «Керлі, кохана, як добре, що ти не поїхала додому!» Кидай мені мого кольта, Хай я вже пристрелю цього покидька. Разом ми його переможемо. Це вперше він сказав до неї ми. Сказав слово разом. Вона завмерла. Бачила, як Юрій мовчки відвів погляд. Він не мав права чогось просити в незнайомки. І в її свідомості знову пролунали інші слова Джека Донована. Ні, Керлі. «Це я переміг». «Ти не переміг, Джеку», – сказала коханка, і краєм підбора підштовхнула чорного лискучого кольта до його супротивника. Коли ж до маєтку губернатора зрештою дісталася поліція, їм відчинила спокійна врівноважена Керлі Адамс. Із їхньої кімнати виїхав на інвалідному візку дещо схвильований Джек Донован. Ніщо не нагадувало про криваву бійку, яка могла б рознести цю вітальню на шматки. Здавалося, Юрія тут ніколи не було. «Доброго вечора, панове полісмени!» Можновладець здивовано споглядав людей у формі. Схоже, вони навідалися вчасно, і це аж ніяк не могло викликати в нього захвату. «Чим зобов'язаний?» «Пробачте, пане губернатор!» Але з вашого дому нещодавно надійшов екстрений сигнал тривоги. Ми подумали... Джек Донован нервово розсміявся. Слід було гаркнути, що їм платять не за те, аби вони думали. Однак він мусив усіляко оберігати власний імідж національного героя. Свого хлопця для всіх. Тож миттєво загасив у собі напад роздратування. Перевіряв сигналізацію. Скерувавши візка у бік, жестом запросив їх у дім. «Добре, що приїхали. Заходьте. Пригощу вас кавою». Потішені власною значущістю полісмени увійшли. Кава видалася настільки смачною, що нікому з них і на думку не спало зауважити дивну зміну в поведінці, голосі та й навіть у погляді колишнього окружного прокурора. Від безкомпромісної жорстокості, тупої агресії та всеосяжної пихи можна владця не лишилося й сліду. Такі перетворення могли б його спіткати, хіба що якби в його тілі раптом оселився хтось інший. Утім ніхто з полісменів про це не подумав. Новий Джек Донован подобався їм набагато більше. Коли ж вдячні полісмени нарешті забралися і Керлі Адамс зачинила за ними двері. Чоловік в інвалідному візку, з полегшенням перевів подих. Здається, я впорався. спитав незвично щиро, глянувши в її очі. Це тільки початок, відповіла дівчина. Звикай до нового тіла. Ти станеш іншим, Джеком Донованом, таким, який справді виконає все, що не обіцяв. Буде важко. Але я допоможу. Це і мій шанс змінити щось у цьому світі. Частина десята Найважче було привчити себе відгукуватися на чуже ім'я. Щоразу, як десь неподалік лунало містере Донован, улесливе пане губернатор, або ж просто дружнє Джеку, кремезний чоловік, в інвалідному візку здригався сполохано починав озиратися і шукати очима невидимого когось. Але Керлі Адамс непомітно клала руку йому на плече, і чоловік зрештою озивався. Навіть тоді в ньому не підстерегли чужинця. Адже Джек Донован мав репутацію одіозного і непередбачуваного політика. Хто знає, що там знову діялося в його голові? Однак зміни спіткали не лише новообраного губернатора. За лічені дні моторошний відеоролик із трансплантацією Анжеліки Фелон облетів увесь світ. У той же час кілька провідних періодичних видань отримали фотоматеріали із зображенням екологічного раю, що його облаштували компанії-підрядники на територіях зон відчуження, за мовчазної згоди офіційної влади а також інформацію про таємний відсік каторжної в'язниці штату Орегон, призначений для особливих потреб корпорації Тіло ТМ. Особу відправника встановити так і не змогли, хоча як зворотна адреса на конвертах стояли реквізити вже не існуючої портлендської клініки з переселення душ. І дивним чином список ув'язнених у спеціальному відсіку та вивезених до зон відчуження майже збігся зі списком безвісти зниклих за останні роки. Знайшлися серед них і так звані колишні співробітники корпорації, котрих усі вважали давно померлими. Не було тільки Юрія. Потім у скандальні матеріали втрапили на перші шпальти газет. Громадськість відчула себе обдуреною. Трансплантації свідомості – вже називали найбільшою містифікацією в історії людства. На площі і тротуари міста повернулися вуличні проповідники, вибралися на свої ящики і знову кидали гнівні полум'яні гасла в народ. Геть трансплантації свідомості, геть убивства. І народ охоче почав до них прислухатися. Офіційна влада зачаїлася. Церква теж не поспішала з поясненнями. Усі, які раніше чекали вказівок від корпорації. Отоді й настав час Джека Доневана. За кілька днів він зібрав прес-конференцію. «Ми заборонимо трансплантації свідомості», – заявив губернатор. «Винних буде притягнуто до відповідальності. Потерпілі отримають компенсації». Однак, то була лише його позиція, решта владних структур, які раніше мовчки підтримували корпорацію ТІЛОТЕМ, точніше те, що від неї зосталося. Тоді він вивів людей на вулиці, усі пішли за Джеком Донованом. Серед прийшлих був такий собі Єн Маршал, славетний чемпіон нелегальних боїв без правил, схожий на велетенського рудого вікінга. Казали, підпільний бійцівський клуб «Сильверадо» належав саме йому. Старезний Шон Елвіс, епатажна рок-зірка з нездоровим мескаліновим блиском в очах та чорним лімузином, розмальованим язиками пекельного полум'я. Згодом Шон зізнався в одному із інтерв'ю, що припхався на міську площу разом із усіма на підтримку свого нового альбому «Going back to hell» хоча одноіменна композиція з того альбому от уже три з половиною тижні трималася на вершечках усіх можливих музичних хіт-парадів і, схоже, покидати їх не збиралася. Не було на розбурханих вулицях лише того, хто забив перший цвях у домовину корпорації «Тіло ТМ». Не було Юрія. Частина одинадцята Велетенська юрба з транспарантами сунула вперед. Громила клініки і грабувала ломбарди. Розносила на шматки громадські приймальні, ламала, різала і палила все, що нагадувало про колись могутню індустрію переселення душ. І все навколо захлинулося у гарячих, невсетимих хвилях справдешнього апокаліпсису. Звісно, Першими загинули невинні, вони налякано вискакували з крамниць, ресторанів, офісів і власних домівок, і сполохано вертали назад, аби захиститися від усатанілих нападників. Однак там їх уже зустрічали інші, що пробиралися до приміщень через дахи, зводились особисті рахунки, бризкала й струменіла кров, злітали й уривалися крики. Будинки стогнали й тонули у полум'ї. З Орегону криваві заворушення поширилися іншими штатами, країнами, континентами. Смерть не визнавала кордонів. Вона прогресуючою гангреною розтеклася суходолом, перепливала океани, злітала до височених марочосів і вдиралася спершу до резиденції глав держав, монаршо-королівських палаців, штаб-квартир таємних спецслужб, храмів усіх конфесій, а потім висипалася, вилітала, виповзала на вулиці, несучи на палях голови володарів світу. Не було більше демократів та республіканців, правих та лівих, чорних та білих, віруючих і невірних. Протистояння звелося до нищення всіх і всього, що могло нагадати про трансплантації свідомості. Збройні сили, викинуті на зустріч натовпу, перейшли на його бік. Кілька військових із елітного спецрозділу увірвалися до секретної зали для нарад, що гніздилася на одному з приватних островів Тихого океану, куди слід було діставатися чартером, і в котрі очільники клінік філій завжди потрапляли до закритого приміщення, сповненого цілковитою темряви, де не могли бачити навіть одне одного, просто чули голоси, увімкнулося світло, проти зала виявилася порожньою. Спецпризначенці здивовано роззирнулися нікого. Згодом навіть найбільш віддані прихильники трансплантації під тиском найвідважніших тортур не змогли назвати імені жодного засновника велетенської корпорації. Вони їх просто не знали. Оскільки ніхто ніколи не бачив їхніх облич, розшукати засновників так і не вдалося. Замість них постраждали інші. Дрібні виконавці, продажні копи, запопадливі церковники і слухняні Держслужбовці Котрі обслуговували потужну індустрію Здивували лише рядові співробітники Корпорації Тіло -ТМ». Жоден не вийшов на вулицю Жоден не застосував проти людей своєї сили Більшість із них загинула Коли розлючені протестувальники вдерлися до їхніх домівок Здавалося, вони просто дозволяли себе вбивати Лише одна жінка, ніби супроти волі Відштовхнула нападника поглядом до стіни. Звісно, її злочин не лишився безкарним. Жінку облили бензином і спалили. Живцем. Такого навіть Джек Донован не сподівався. Він не знав, як спинити те, що розпочав із найкращими намірами. Із крихітної іскорки розгорілася велетенська пожежа. «Просто дай їй догоріти», – сказала Керлі. Хіба ж може бути добро без зла? Вони завжди крокують разом, тримаючись за руки, і часом одне стискає занадто сильну руку іншого. Та пожежа тривала до глибокої ночі. Було знищено чимало тіл. Що спіткало вивільнені душі, ніхто не знав. Налякані рештки церковників більше не обіцяли всім бажаючим дармового раю. А потім... З Ненецька зійшло сонце, велике, здивоване, якесь наче чистіше. Люди враз зупинилися, завмерли, просто стояли й дивилися на випрану кров'ю зірку, що вирішила не чекати світанку і розпочати просто серед ночі новий день. Дивилися, наче бачили сонце вперше, а на місці сплюндрованих міст і сіл – Лісів, пустель і збурених океанів раптом постала глибока, пронизлива і все поглинаюча тиша, якої несила було стерпіти ні живим, ані мертвим. Людям стало незатишно. Вони уникали дивитися одне одному в очі. Хтось, звісно, пробував щось сказати. Та його непевні слова злітали, рвалися і завмирали, не підтримані іншими. Поволі всі розійшлися додому. І з того дня світ безповоротно змінився. Трансплантації свідомості було заборонено. Усіма країнами пройшлася низка гучних судових процесів, відставок та імпічментів. Високопосадовці, що відкрито підтримували індустрію трансплантацій, втратили роботу і постали перед судом. Винних було кинуто за грати. До влади прийшли переконані противники трансплантацій. Потерпілі справді отримали компенсації. І ніхто, здається, більше не мріє оселитися в чужому тілі. Бо найменша згадка про могутню медичну корпорацію з дещо ексцентричною назвою «Тіло ТМ» викликала в людей лише сором та відразу. Тих, що переселяли душі, згодом було толерантно названо «особами з надприродними здібностями», поставлено на облік і опісля суддів також визнано потерпілими. Справжню природу їхніх здібностей так ніхто й не зрозумів, але їх боялися. Тож у народі їх прозвали «покручами», а потім вони, мов би, розчинилися в повітрі, казали – Аби вберегти їх від людей, а людей від них, до покручів була застосована федеральна програма захисту свідків. Вони розпорушилися світом під чужими іменами і розпочали нове життя, майже без страхів та спогадів. Лише іноді їм снилися трансплантації. Ера відданих послідовників культу тіла відійшла в минуле і запалася в прірву вчорашніх днів. Усі були переконані, що завдячують цим Джеку Доновану. За кілька місяців, у результаті позачергових виборів, він став президентом Сполучених Штатів. І, на диво, йому нарешті вдалося покласти край усім тим численним війнам, ветераном котрих був Джек Донован. Ніхто й тоді не запідозрив, що в тілі колишнього армійського ветерана міг оселитися хтось інший. Хоча в президентській резиденції Доневана серед портретів видатних людей чільне місце завжди посідало зображення індіанського вождя Лакота Оглала, наймення «Несамовитий кінь». І щоразу, як новообраний президент встрічався поглядом із намальованими очима вождя, понад усе йому кортіло звестися з інвалідного візка і зізнатися перед велелюдним натовпом, Мене звуть Лукас Варана, я індіанець. ЧАСТИНА 12. Минувся фізичний біль, що доводив його до божевілля протягом останніх років. Не було більше тих, перелякано співчутливих поглядів, якими щоразу проводжали оточуючи людину, котрій бракувало обличчя. Адже тепер він мав обличчя і мав шанс щось змінити в своєму світі. Однак підняти з візка чуже, неповоротке тіло йому не вдалося схоже то було до снаги лише справжньому Джеку Доновану. І добре, що, хоч у чомусь, він не мусив прикидатися. Увесь час Керлі не відходила від нього ні на крок писала йому промови. Розповідала хто і хто у політичному бомонді країни. Часом давала інтерв'ю і коментарі від його особи. Допомагала приймати рішення. І з Лукасом довелося набагато важче, ніж вона думала на початку. Особливо, коли з'ясувалося, що він не вміє брехати. В його рідній мові навіть не було слова на позначення брехні. На щастя, індіанець виявився здібним учнем. Та, мабуть, то був чи не єдиний президент в історії людства, котрий того президентства не жадав, натомість просто мріяв бути собою на своїй землі. Кілька разів тому Лукас іще брався до фотокамери. Адже тепер у нього були всі десять пальців. Утім, власні роботи подобалися йому дедалі менше. Якось він випадково піймав об'єктивом усміхнену дівчину-студентку, а переглядаючи згодом світлини – Побачив замість усмішки на юному обличчі потворну маску старої, що застигла в мовчазному відчайдушному крику. Більше Лукас не фотографував. Він хотів бачити живих людей, а не їхні мертві, покалічені душі. Він часто згадував Юрія, щораз в думках вертаючи до того вечора в маєтку губернатора, коли прокинувся в тілі Джека Донована. Згадував налякані очі Керлі Адамс, згадував, як Юрій, похитуючись, вийшов за двері, сів за кермо її смарагдової Тойоти, і просто щез. Щойно спрацював таймер, рятувальники знайшли покинуту машину на безлюдному узбережжі ріки Віламет. Однак тіла Юрія там не було, він наче крізь землю провалився. Точніше, Крізь розбурхані зголодні ліводи, на котрій безпорадно витріщилися рятувальники. Перш ніж повернутися до свого фургона і забратися до оповитого сивим туманом ранкового узбережжя. Мене зовсім небагато часу і заклякле тіло потепельника знайдуть рибалки, вирішили собі вони. Проте тіла так і не знайшли. Ані тоді, ні згодом то було все, що Лукасу вдалося про нього з'ясувати. Утім, він не вірив у смерть Юрія. Такі, як Юрій, не помирають задарма. І тим паче не помирають на чужині. Тому що Юрій мав свою країну, до якої збирався повернутися. Мав кохану жінку, яка була ладна заради нього на все. Можливо, вони поїхали туди разом. Адже після того, як було знищено індустрію трансплантацій, що спричинила міжнародну кризу ресурсів, покинуті країни почали поволі повертати собі колишні назви й кордони. Україна зробила це однією з перших, і переселенці неквапом потяглися назад до своїх міст і сіл. Чи був серед них Юрій? Чи була з ним Ештон? Про неї Лукас теж більше нічого не чув. Того далекого дня вона зникла так само без сліду і більше її ніде не бачили. Власне, як і маленьку дівчинку, котру вона нарекла Іванкою і викрала з донорського фонду клініки Тіло ТМ. Про те, що Ештон Ванхел існувала, нагадував хіба мальовничий сад, що виріс на місці занедбаного парку атракціонів, де колись загинуло п'ятеро дітей. Той сад – не мав меморіальної дошки, зате приваблював різнобарвними квітами, зеленими газонами, мармуровими фонтанами і доріжками, всипаними гравієм. До найдрібніших деталей, повторюючи ескізи Ештон. Інвестори, що колись поставили на цьому місці хрест, лишень здивовано розвели руками, коли до нього потяглися діти і молоді матусі з візочками. Приводів там більше не бачили. Частина 13. Минуло ще кілька років, і Джек Донован отримав запрошення на міжнародний саміт із питань захисту жертв трансплантацій, що мав відбутися наприкінці місяця у Торонто. Лукас не надав цьому особливого значення. Він уже звик до численних офіційних заходів, знав, що має робити і казати аби ніхто не запідозрив у ньому самозванця. Тож Керлі з ним до Канади не поїхала. Однак той саміт виявився не схожим на інші. Щойно скінчилася офіційна частина, припинилися спалахи фотокамер і представники преси посунули із просторої зали для нарад у напрямку обіцяного фуршету. Господар резиденції підвівся і власноруч зачинив двері. «Що ж, панове, а тепер поговоримо про те, заради чого ми, власне, зібралися. Минуло достатньо часу. Було важко, але ми витримали. Гадаю, тепер ми можемо повернутися до справи нашого життя». Здійнялися гучні оплески. Лукас відчув, що йому забракло повітря. Ото й виявилися засновники корпорації «Тіло ТМ». Усі як один були сірими кардиналами, котрі публічно виступали проти трансплантацій, що й піднесло їх згодом до рівня найвищих державних постів. І Джек Донован був одним із них. Цього навіть Керлі Адамс про нього не знала. «Аго, Джеку! А ти чого не радієш?» Штовхнула американця в бік новопризначена британська прем'єрка. «Корпорація житиме?» «Ми знову поставимо світ на коліна?» «Дай Джекові спокій!» Озвався до британки новий німецький канцлер. «Він із нас усіх найбільше зробив для корпорації. Чи не він вигадав показово заборонити трансплантації і тим самим повернути їх назад у тінь? Без цього ми б не вижили». Джек Донаван теж узявся демонстративно плескати у долоні. Маємо й першого замовника. Витримавши інтригуючу, майже театральну паузу сповістив присутнім господар високого кабінету. Це дуже цінна людина для корпорації. Прошу вітати, панове. До приміщення урочисто вкотили інвалідного візка, і Лукас побачив у ньому своє колишнє скалічене опіками тіло. Велична зала знову здригнулася від гучних оплесків. Коли ж вони трохи вляглися, його колишнє тіло поворухнулося. Воно із зусиллям здійняло спотворену голову, обвело присутніх злим каламутним оком. «Мене звуть Анжеліка Фелон. Усе тільки починалося.